dell'omicidio di Pino Pinelli e che in una situazione di memoria ma anche di lotta come quella di oggi è importante che porti la sua testimonianza. Compagni, innanzitutto grazie di essere qui, quando sto con voi mi sento meglio, Cioè, io vengo qua perché ci vengo con gioia e mi date anche la borsa ad andare avanti, non ho preparato niente non sapevo che dovevo parlare, quindi abbiate pazienza. Non mi piace fare il trombone e ripetere la solita testimonianza, però <ride> sono condannato a fare questo. Allora, la testimonianza la ripeto brevemente, molto, molto brevemente. Io ero col compagno Pinelli la sera in cui fu assassinato alla questura di Milano. Eravamo rimasti in due… E dobbiamo specificare che già in quel momento eravamo due fermati illegalmente, perché il fermo di polizia in quegli anni era autorizzato per 48 ore, dopodiché la polizia aveva varie alternative, chiedere prolungamento al giudice, arrestarsi o mettersi in carcere a disposizione del giudice. Non avevamo fatto niente, quindi eravamo trattenuti illegalmente nella questura di Milano, eravamo rimasti in due all'inizio c'erano tutti gli anarchici perché il buon Calabresi aveva iniziato subito con gli anarchici e solo con gli anarchici una premessa non inizia il 12 dicembre la persecuzione dei Calabresi e gli anarchici erano almeno dieci mesi che gli anarchici erano sotto pressione da parte dei Calabresi aveva arrestato ragazzi innocenti poi assorti per le bombe alla fiera perseguitava Valpredi e Finelli per le bombe ai treni Ce l'aveva con gli anarchici, infatti se voi fate caso, l'unico verbale che Pinelli ha firmato, secondo loro prima di morire, non parla per niente di Piazza Fontana, parla delle bombe ai treni. Allora restiamo in due, viene preso Pinelli per essere interrogato. L'ufficio politico della questura di Milano era un appartamento, un appartamento, c'entrava da una porta, c'era un lungo corridoio, e c'erano tante porte che si affacciavano sul corridoio, io ero in una stanza che era la più grande, quella dove c'era la macchina del caffè, delle bibite, una stanza dove, si, dove radunavano la gente prima di smistarla nei vari posti, no? questa stanza aveva una grande apertura, molto più grande di una porta, molto più grande di una finestra, era una, una specie di grandissima finestra che non arrivava fino al pavimento, quindi non era né finestra né porta, comunque permetteva una visuale perfetta sul corridoio. Loro prendono il compagno Pino, ricordiamoci che siamo a mezzanotte, un giorno di dicembre non c'era nessuno praticamente nell'ufficio politico della Questura, c'era freddo, era tutto buio. No, buio, cioè, nel senso che non c'era nessun rumore, no? non c'era niente che potesse distrarre, era già notte avanzata, io un quarto d'ora prima che venga assassinato il compagno Pinelli sento nella stanza dei rumori, rumori che ho definito subito come un trambusto, una rissa, non meglio specificando perché non ho visto, solo ho sentito, sentito, a questo punto mi inquieto naturalmente, no? già ero inquieto di mio perché ero rimasto lì l'ultimo, dico ma cosa cavolo vogliono questi? No? Non è bello restare lì ultimo a aspettare che questi sbirri vengano a romperti le scatole. Prima di andare Finelli avevo parlato con lui, era assolutamente tranquillo, era un uomo più adulto di me, no? e a quell'età, 10-15 anni in più, sono importanti, mi rassicurava, mi tranquillizzava. Aveva fatto dei disegni per le bambine che poi ha dato la liccia no? mentre aspettavamo di, di essere chiamati. Sentito questo rumore mi allarmo, no? mi chiedo cosa sia successo, quindi la mia attenzione si moltiplica aspettavo di vedere cosa succedeva bene la cosa più agghiacciante è che dopo e dopo di questi rumori io non sento niente non c'è silenzio assoluto nella questura il primo rumore che sento è un tonfo un tonfo che non dimentico è il tonfo del corpo di Pinelli che cade sul pavimento della questura di Milano questo è il primo rumore che rompe il silenzio della notte io posso dire con assoluta certezza che il commissario Calabresi né nessun altro è passato in quel pezzo di corridoio prima che morisse Pinelli. Assolutamente non è passato, il che uno può dire che se ne frega. Però il commissario Calabresi ha detto che quando è morto Pinelli lui era appena andato nella stanza di Allegra. La stanza di Allegra era di fronte dove io vedevo. Quindi non avendolo visto passare vuol dire che mentiva, che non era vero che era andato dall'Egra. Poi, cosa ancora più importante, pochi istanti dopo la morte di Pinelli è venuto Calabresi in questa stanza. E io ho detto ma non già detto, quello è venuto immediatamente, mi avevano già detto che si era ucciso Pinelli. Viene lì Calabrese e mi dico ma cosa è successo? Lui dice testualmente, e questa è una testimonianza che resta scritta, che ho fatto pochi giorni dopo, il 6 gennaio del 70, il giudice istruttore, mi dice, non capisco vari vale tutti, stavamo parlando tranquillamente e si è buttato. Cioè me lo dice lui con la sua bocca, che era presente. Stavamo tranquillamente parlando. Ora, io potrei anche distrarmi perché non sono mandrache, però dopo si distrae anche Calabresi perché mi dice che c'era. Poi si distrae anche Allegra, che era l'ufficio politico della questura di Milano, perché c'è un verbale a firma di Allegra in cui c'è scritto che Calabresi era nella stanza di Pinelli, quando Pinelli è stato assassinato, e non era da lui. Poi si distraggono quando, perché a un certo punto c'è il processo Calabresi lotta continua, no? Io vado a testimoniare, dico le cose che sto dicendo qua. Non in questo modo perché durante il processo devo rispondere alle domande dei difensori, no? Calatese era lì, era presente, c'era il suo avvocato difensore che era uno dei migliori penalisti di Milano dell'epoca. Quando io ho finito di rispondere alle domande dei difensori di lotta continua, non mi controinterroga. Io non sto accusando una persona morta, l'ho accusato quando era vivo, fino in un tribunale che era sicuramente più suo che mio aveva avuto ampia possibilità di contestarmi qualunque cosa e non l'ha fatto. Poi si distraggono quando facciamo un sopralluogo alla questura di Milano e nello spazio che mi dava la visuale c'era la macchinetta del caffè. E il giudice mi dice ma eva lì tutti, non poteva vedere bene con questa. Per fortuna sull'inolium alle spalle era rimasta la macchina per terra. E gli dico guardi dov'era la macchina, a che il giudice imbarazzatissimo, penalito. Poi guarda caso si distrae anche il dottor D'Ambrosio il quale fa un'inchiesta e guarda caso si dimentica di interrogarmi. Se ne è scordato come la gioia, no? E poi, diciamo la verità, dopo la morte di Pinelli, alla conferenza stampa Calabresi ha detto e ci sono testimoni, articoli di giornale, che Pinelli era colpevole, che aveva le mani in pasta quel bastardo lo ha diffidato il nostro compagno, lo ha diffidato gravemente e dicendo che per questo si era buttato, ha detto si è buttato vedendo anarchia è finita, questo l'ha detto loro, non lo l'abbiamo detto noi, a loro ha permesso di cambiare questa versione, a loro piacimento, abbiamo avuto in tribunale un brigadiere che ha detto, io, cer adesso, io ho cercato di fermarlo Pinelli, gli ho preso la scarpa! Quando Pinelli, quando Pinelli è caduto aveva le due scarpe. Abbiamo assistito a queste cose, no? Perché la morte del compagno Pinelli, del compagno Pino, non è un fatto strano, non è uno dei tanti misteri, è un esempio di un'arroganza oltre ogni limite. Noi sappiamo dove è morto, sappiamo chi sono i responsabili, sappiamo chi sono gli assassini e loro ci negano la verità e non contenti di questo, cercano di santificarne l'assassino e non contenti di questo, ci vogliono negare anche il diritto di continuare a chiedere giustizia, Noi questo non possiamo ammetterlo compagni, dobbiamo impedirlo assolutamente, sono 40 anni che ci oltraggiano, sono 40 anni che approfittano di noi, c'è gente che fa soldi sui nostri morti, fa film, scrive libri, compagni, devono finire. Una volta per tutto dobbiamo far capire a questa gente che con i nostri morti non si deve scherzare, che vanno lasciati in pace. Non è possibile tollerare ulteriormente questo tipo di comportamento. E guardate, che se oggi siamo arrivati al punto in cui siamo, è perché hanno goduto dell'impunità per 40 anni, 50, 60, questi sono un sacco di anni che continuano a fare le peggiori porcherie e non le pagano. Questo crea un'arroganza nel potere che al di là di tutto il resto c'è solo in Italia e in qualche paese fascista. Non esiste al mondo una democrazia così arrogante, col potere che si permette di fare. Cioè, se avessero pagato Pinelli non avremmo avuto la via, sicuramente, perché loro sono garantiti che non pagano mai niente sui bastardi. E bisognano Faccio la testimonianza, vorrei dire una cosa a cui tengo molto. È un momento storico particolare. Siamo di fronte a una crisi molto grave. Noi come anarchici abbiamo una funzione storica importantissima. Noi siamo gente del popolo. Noi rappresentiamo, non rappresentiamo siamo parte viva del popolo. Dobbiamo tutti insieme cercare di aiutare il popolo per bloccare questa crisi. Ognuno usi i mezzi che ritenga opportuno. Ognuno sceglie il suo cammino. L'importante è che abbiamo un nemico comune e abbiamo l'obiettivo comune. Dobbiamo sforzarci per raggiungerlo senza divisioni, senza menate perché in questo, se perdiamo questa occasione è dura. vorrei dire un'ultima cosa, scusate. Questo film terribile che è uscito ha oltraggiato il compagno Pietro Valpreda. Ora, se noi siamo qua oggi e parliamo. Lo dobbiamo al compagno Pietro Valpreda, il quale accusato, e anche altri come, come Roberto Gargamelli, il quale accusati di un reato infame, sono riusciti a difendersi, sono riusciti a non cadere sotto le loro pressioni, perché essere innocenti e colpevoli per loro è l'ultima cosa. Se cedi, se hai un momento di debolezza, ti ritrovi appiccicato addosso a un reato che non hai commesso. Tanti compagni lo sanno, no? non sarebbe il primo caso i compagni innocenti finiscono col dire a di essere lasciati in pace quindi il compagno Pietro è stato bravissimo guarda, ve, lo, ve lo posso garantire per anni io mi ricordo noi facevamo una campagna per liberare Pietro e un avvocato mi disse ma guarda che Pietro è il primo che, che sa difendersi come dire lui il pilastro no? tutta la nostra campagna si è basata sul fatto che Pietro ha retto quindi oltraggiare Pietro è una cosa veramente vergognosa era un bravo compagno Era un compagno come siamo noi, diverso, ma per amor di Dio ci mancherebbe anche che fossimo tutti uguali che palle, eh? Se noi non sopportiamo la diversità siamo finiti, eh! Però era un compagno, la nostra, la nostra uguaglianza non è un'uguaglianza che appiattisce, un'uguaglianza un che uniforma, è un'uguaglianza che, che esalta la diversità e non tollera niente, ma apprezza apprezza il valore di essere diversi e di mettere insieme le diversità. E Pietro ha pagato delle prevenzioni contro di lui e ancora oggi continua a pagarle. Vi ho spiegato abbastanza, vi ringrazio dell'attenzione e un attraccio fortissimo a tutti, grazie.